По-українському це означає, що радіостанція «Маяк» працює чомусь тільки один раз. Хоч усім відомо, що радіостанції, взагалі, зокрема і «Маяк», функціонують не раз і не два чи три, а постійно. Одноразово можна допомогти комусь, позичити гроші, нагадати про щось. Наприклад, вам можуть дати субсидію тільки одноразово, а далі не сподівайтесь постійної фінансової допомоги. Слово «одночасно» означає, що якась дія відбувається в один час з іншою дією. Одночасно пробитися всім підводом неможливо. Гончар. Чикаленко одночасно їв, запивав вином і розповідав без перестану. Смілянський. Очевидно, наше радіомовлення хотіло сказати, що «одночасно» працює радіостанція «Маяк», але не зуміло це правильно висловити. Під рукою і на похваті. Нащо ти ото шукаєш по кімнаті, нишпориш по шухлядах. Треба, щоб усе потрібне було у тебе під рукою. Читаємо в одному сучасному оповіданні де спиняємо увагу читача на вислові під рукою. Так сказати по-українському можна, як це бачимо, хоч би з такої фрази у Коцюбинського, багато читаю, бо під руками велика бібліотека та багато газет та часописів на всяких мовах. Але є ще український прислівник на похваті що передає те саме поняття, що й вислів під рукою, в переносному значенні. Ще завидно понаготовляли кожен собі саки ручелом, мішки на зерно, на лига на худобу, держали на похваті. Головко. Не слід забувати це слово в певних випадках, тим більше, що воно таке характерне для нашої народної мови, з якої треба черпати свій практичний словник нашої літературі. По рахунку чи видавцем? Він давав їй гроші по рахунку, щоб не тринькали їх дарма. Читаємо в одному тоні де з попереднього тексту здогадуємося, що йдеться не про папірець рахунок, на підставі якого давалося жінці гроші, а про те, що давано їй грошей небагато, ощадно. У цьому розумінні сказати по рахунку ніяк не можна. Це буквалістичний переклад російського «по щоту». Тут мало б стояти слово «видавцем», що саме і є відповідником російських висловів «по по мірі. Все подавалось, ніби «видавцем». Нечой Левицький. Так чи отак? Усякі бувають дива. Так ідеш собі лісом, коли бачиш... Читаємо в одному оповіданні. Усе ніби гаразд у цих двох реченнях, але чомусь не задовольняє слово «так» на початку другого. Якби друге речення починалося з твердженням певної події чи явища, про що мовилося в першому. Тоді слово «так» було б на своєму місці, як це бачимо в творі Нечуя Левицького. Пан не згоджувався брати назад того поля. Так воно і стояло ціле літо толокою. Якщо речення не являє собою логічного завершення щойно сказаного, а висловлює загальні міркування, звісно, пов'язані певною мірою з усім попереднім текстом, тоді краще послугуватися прислівником «Отак». «Отак жив чіпка, ріс, виростав у голоді та холоді, у злиднях та недостачах». Пана Смирний. Ми спинились над цими двома словами які, будучи дуже схожі один з одним, мають проте різні нюанси, тому що раз у раз натрапляємо в художній літературі і публіцистиці на фрази з початковим словом «так» замість «отак», про яке ніби забули автори. Відбувається це, видимо, під впливом російських зразків –